Kapittel 47 Så kom Josef og avla rapport for fara og sa, Min far og mine brødre og dere småfø og dere storfø og alt de har, er kommet fra kanans land, og se, de er i landet Gosen. Og av hele antallet av sine brødre tog han fem menn for å føre dem fram for fara. Da sa fara til hans brødre, vilket yrke har dere? Og de sa til Farao, «Dine tjenere er saugjetere, både vi og våre forfedre.» Derta sa dit de til Farao, «Vi er kommet for å bo som utlendinger i landet, for det finnes ikke beite for småfed til dine tjenere, for hungersnøden er hard i kanans land. Og nå ber vi deg, la dine tjenere bo i landet gosen.» Da sa Farao til Josef, Den far og dine brødre er kommet hit til deg.» Egypts land står til din rådighet. La den far og dine brødre bo i den aller beste delen av landet. La dem bo i landet Gosen, og hvis du vet at det er modige menn blant dem, så skal du sette dem til å være oppsynsmenn over kveget, over det som er mitt. Der Dertar førte Josef sin far Jakob inn og forestilte ham for fara og, og Jakob velsignet så fara og. Fara og sa nå til Jakob, «Hvor mange er dine leveårsdager?» Da sa Jakob til fara og, «Dagene i de år da jeg har bod som utlending på forskjellige steder er 130 år. Få og full av trengsler har mine leveårsdager vist seg å være, og de har ikke nådd mine fedres leveårsdager i de dager da de bodde som utlendinger på forskjellige steder». der vel signet Jakob fara og, og gikk ut fra fara og. Dermed lot Josef sin far og sine brødre bosette seg, og han ga dem en eiendom i Egypts land, i den aller beste delen av landet, i Ramesses landet, slik som fara hun hadde befalt. Og Josef fortsatte å forsyne sin far og sine brødre, og hele sin fars husstand med brød, etter tallet på småbana. Nå fantes det ikke brød i hele landet, for hungersnøden var meget hardt og Egypts land og Kanaans land ble utmattet som følge av hungersnøden. Og Josef fortsatte å samle alle pengene som fantes i Egypts land og i Kanaans land som betaling for det kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte stadig pengene til fara og Med tiden var pengene fra Egypts land og Kanaans land brukt opp, og alle egypterne begynte å komme til Josef og si «Gi oss brød! Hvorfor skulle vi dø for dine øyne de pengene har tatt slutt?» Da sa Josef, «Gi fra dere buskapen deres, og jeg skal gi dere brød i bytte mot buskapen deres, hvis pengene har tatt slutt.» Og de begynte å føre buskapen sin til Josef, og Josef fortsatte å gi dem brød i bytte mot hestene deres, og buskapen av små fe, og buskapen av stor fe og eslene. Og han fortsatte å sørge for brød dem i byte mot hele buskapen deres i løpet av det året. Det året til ende, og de begynte komme til ham det neste året og si land. «Vi skal ikke skjule for, men Herre, at pengene og husdyrbestanden er brukt opp og gitt til, men Herre. Det er ikke noe annet igjen fremfor, men Herre, enn våre legemål og vår jord. Hvorfor skulle vi dø for dine øyne, både vi og vår jord? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord bli slaver for fara og. Og gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke dø, og vår jord ikke legge søde.» Så kjøpte Josef fra Farao all jord som tilhørte Egyptene. Egyptene solgte nemlig værsen mark, for hungersnøden hadde fått ett sterkt grep om dem, og landet kom til å tilhøre Farao. Når de gjelder folket, som flyttet han dem inn i byer fra den ene enden av Egypts område til den andre enden. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestenes rasjoner kom fra Farao, og, og de spiste de rationer som Farao ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Så sa Josef til folket, «Se, jeg har i dag kjøpt dere og deres jord for fara og. Her er såkorn til dere, og dere skal tilså jorden med det. Når det har gitt grøde, da skal dere gi en femtedel til fara og, men fire deler skal tilfalle dere som såkorn til marken, og som mat for dere og for dem som er i deres hus, og som dere små barn kan spise.» da sa de, «Du har bevart vårt liv. La oss finne velvilje fra min Herres øyne, så vil vi bli slaver for Farao.» Og Josef gjorde det så til en forordning som gjelder frem til denne dag for Egypts jordegendom, at Farao skal ha en femtedel. Bare den jord som tilhørte prestene som en særskilt gruppe kom ikke til å tilhøre Farao. Og Israel blev boende i Egypts land, i landet Gosen, og de slo seg ned i det var fryktbare og ble etter hvert svært mange. Og Jakob levde så i Egypts land i 17 år, slik at Jakobs dager, hans levår, blev 147 år. Etter hvert nærmete sig de dager da Israel skulle dø. Han kalte da sin sønn Josef til sig og sa til ham, «Hvis jeg nå har funnet velvilje for dine øyne, så legg din hånd under mitt lår, det ber jeg deg om.» Og du må vise meg kjærlig godhet og være pålitelig overfor mig Jeg ber dig begrav mig ikke i Egypt. Og jeg må ligge hos mine fedre, og du må føre mig ut av Egypt og begrave meg i deres grav. Da sa han, jeg skal selv gjøre et av ditt ord. Så sa han, gi meg den ed. Og han ga ham sin ed. Så bøyde Israel sig over hode enden i sengen.